Вони відчинили двері книгосховища і побачили, як із крок вдобирається полум'я до стосів книг, що лежали на долівці горища. Вже корчилися палітурки і тліли пергаментні субої. Кинулися їх розтягати і викидати крізь віконце. Протяг, на щастя, витягував пасму гидиму крізь розтрощений дах у небо. І Вагедевич з Кустошем могли якийсь час вишпурювати книги. Пан Казамир запищав утішно. Флавій схопив важкий пергаментний сувій і мало не покотився з ним сходами вниз. Вагалевич лаяв його на чомусь від. «Та ж викидайте через вікно!» Але кусто ж не чув, а поки вернувся, дим густо заповнив книгосховище, бо вже знову почали тліти папери. Не стало чим дихати. Та все ж якийсь час вилітали у двір десятки і сотні фоліантів. Врешті пан Казимир, затягнувшись пазматичним кашлем, упав до лілиць. Вагедевич підхопив його худого й легкого по підпахви і спустився з ним униз. Але зайти до робочого кабінету вже не зміг. За той час, поки вони поралися у книгосховищі, ядро влучило в перший поверх університету. І пожежа добиралася вже знизу до верху. Кус тож прийшов вже до тями, і вони побігли на подвір'я. З вікон бухало полум'я і загрожувало книгам, які лежали на дні внутрішнього двору. Їх було багато, а ще більше залишалося в книгосховищі і в читальних залах на полицях. Знесилені Вагелевич і Стронський падали з ніг. З оберемками фоліантів у руках виповзали на колінах крізь браму і викидали їх на проїжджу дорогу. А коли на подвір'ї не залишилося й папірця, Задимлені, чорні, спітнілі Попадали на купище врятованих книг. І Вагедевич почув, Як тихо плаче мов скривжена дитина, Кустош Казимир Стронський. Університет запалав з усіх боків, І вже ніхто не зміг би його врятувати. Звіявся осінній листодер І погнав полум'я на театр. На ринку курилась ратуша І оскаженілий світ Стихав поволі. Свято закінчилось назавше. Заробіток, скольпортерство львівських газет був надто скромний, і Амалія врешті наважилася сказати Іванові, «Ми вже не маємо що їсти, і якби ти позичив у когось трохи грошей, я б поїхала з дітьми до тата, в Друговиш. Може, згодом знайдеш собі поплатнішу роботу, і ми тоді повернемося». Вагалевич винувато дивився на Амалію. Він добре усвідомлював, що утримувати сім'ю – його обов'язок. З дня на день чекав цих слів від дружини, немов вироку, та ніяк не міг остаточно відмовитися від своєї незалежності. Він хотів сказати Амалії, що їхня поневірка – то плата за його бажання бути самим собою, та не посмів. Зрештою, Амалія теж знала, що в нього є лише три можливості вийти з біди. Прийти з повинною в осодлінне ум, стати на коліна перед святоюрцями або пристати до москвофілів. Як це вчинили Іван Гушалевич, Яків Головацький і навіть славний автор повістей «Страсний четверта місць верховинця» Микола Устаянович. Усіх їх трьох пригорнув до себе Денис Зубрицький. А Іванові страшно було потрапляти в обійми будь-кого із благодійників. А чому він боїться сказати про це дружині, адже вона завжди його розуміла? «Та як повість, як заявить про свої непохитні засади, коли нема чого покласти дітям в рот?» Вагелевич відвернувся і, не сказавши слова, вийшов з дому. І знала Амалія, що він піде за позичкою до Августа Бельовського і ні до кого іншого. Усі колишні приятелі схололи до Вагелевича, як тільки його зіпхнули з подіуму, на якому намагалися сукупно вміститись усі галицькі вчені, отці і письменники. Тільки він зійшов з виднати. Ніхто більше його не заманював і не переманював. Від нього відверталися знайомі не з погорди, а з неохоти допомогти нефортунному вченому, якого, бачите, не запросили до Київського університету, та й у Львові кафедри не дали. Виходить, слава про нібито найздібнішого львівського вченого була фальшивою. Не вартий він аж такої уваги. Звичайнісінький собі сірома. То чи треба надалі роздувати міф про Вагелевича, мудреця, видатного дослідника фольклору, лінгвіста-палеонтолога, який начебто зумів прозріти крізь архаїчну лексику колядок пласт слов'янської промови. Хтось то вифантазував Вагелевича, бо чому слава про нього трісла, мов мильна булька? Його вже забули, та й не тільки його. Хто нині згадує Шашкевича? І Якова Головацького теж ніхто не пам'ятає, як члена «Руської трійці», Знають лише, що він перебуває у покірному послушенстві в Зубрицького і Погодіна. Заклавши руки за спину і дивлячись під ноги, щоб не зустрітися з кимось поглядом, співчутливим чи то насмішкуватим, ішов Вагелевич вулицею Зеленою і пригноблювався думкою, що його праці стали непотрібні. Скарби, що їх поназбирував за все життя по селах, жорстоко відкидала міська цивілізація, котрій бракує русинських ознак. Проте десь у найглибших закутинах душі проколювалася суд проти власної волі надія, що його дослідження таки збережуться і стануть колись потрібні майбутнім ученим, які відштовхнуться від них до подальших відкриттів. Та ці проблески оптимізму тут же заливало гірке усвідомлення. А на чому виростуть ті майбутні вчені, коли готові праці,